Viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit. Aceea vă vestim și noi, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Și vă schimb aceste lucruri, pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă vestim, este că Dumnezeu e lumină. Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Însă dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne de orice păcat dacă zicem că nu avem păcat ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi dacă ne mărturisim păcatele el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Dacă zicem că nu am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți.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 Că îl cunoaștem. Adică, dacă împlinim poruncile lui, cine zice, îl cunosc și nu împlinește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Însă cine împlinește cuvântul lui, în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns de săvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să și trăiască și el cum a trăit sus, Pe iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci vă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 Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric, până acum. Cine îl iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este un prilej de poticnire. Însă cine îl urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe -o merge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 V-am scris, copilașilor, fiindcă l-ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, fiindcă l-ați cunoscut pe Cel care este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi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 Pofta fierii pământești, pofta ochilor și mândria vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Iar lumea și pofta ei trece. Însă cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac și acum copilașilor Rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să aveți îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămâneți de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El.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 Nici cine nu iubește pe fratele său. Căci mesajul pe care l-ați auzit de la început este acesta. Să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era la cel rău și l-a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele. Iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu-l iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Oricine-l urăște pe fratele său, este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui, prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Însă cine are bogățiile lumii acesteia și-l vede pe fratele său în nevoie?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 În orice ne condamnă inima noastră, ne vom liniști. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne condamnă inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom primi de la El.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 este Duhul lui Antihrist, de a cărui venire ați auzit. El este în lume chiar acum. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și ați biruit pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Ei sunt în lume, de aceea vorbesc ca și lumea, și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul Adevărului și Duhul Rătăcirii.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 cine nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul său fiu, de ce? Ca noi să trăim prin el. Și dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi, unii pe alții.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 pentru ca să avem de plin încredere în ziua judecății. În dragoste, nu este frică, ci dragostea desăvârșită alungă frica. De ce? Pentru că frica are cu ea pedepsa, și cine se teme, nu a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. Dar dacă zice cineva, eu îl iubesc pe Dumnezeu și îl urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu-l iubește pe fratele său, pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu, pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine îl iubește pe Dumnezeu, îl iubește și pe fratele Său. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine îl iubește pe Cel care l-a născut, îl iubește pe Cel născut din El. Cunoaștem că îi primim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în împlinirea poruncilor Lui. Iar poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea. Și ceea ce câștigă Câștigă biruința asupra lumii. Este credința noastră. Cine este Cel care a biruit lumea, dacă nu Cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? El, Isus Hristos, este Cel care a venit cu apă și cu sânge, nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge.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 Și aceștia trei sunt una în mărturia lor. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturia lui Dumnezeu este mărturia pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia aceasta în El. Cine nu îl crede pe Dumnezeu îl face mincinos fiindcă nu crede mărturia pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturia este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine l-are pe Fiul, are viața. Cine nu l-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața.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 Dacă îl vede cineva pe fratele său, făcând un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viață. Pentru cei care nu au făcut un păcat care duce la moarte, este un păcat care duce la moarte, nu îi zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, însă este un păcat care nu duce la moarte.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 Și când a venit ne-a dat pricepere, să-L cunoaștem pe Cel care este adevărat. Și noi suntem în Cel care este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Copilașilor, Poziți vă de idoli.